«Один великий гріх». «Що він таке балака? Звернулася Ганна до Войнероского. «Жаль, — з нього говорить. Але що? Правду? На жаль, Ганночко, правду. Нарікаємо на світ і на долю, на кривду і неправду, а справду зневажаємо і топчемо ногами. Треба світ перевернути до гори дном, щоб добре було» почув її теплу руку в своїй долоні. Ході, Андрію, страшно мені. Він дивився так, ніби ми йому кривду зробили. Ціле його життя це була одна велика кривда, Анну. Я його кривдити не хотіла, я не хочу кривдити нікого. Втім, то і біда, що навіть не хотячи робимо кривду. Кинула червону шовкову хустку з голови. Не кри йому очі, Андрію. А Войноровський накрив червоною китайкою голову вмерлого. Мручко грудками землі прикрив її по рогах, щоб вітер не стер. Люксембург далі ходив від свічки до свічки, як бездушний маятник. Ніч і мною, як серпанком, світ накривала. Мені страшно, Андрію. Ходім. Голи гетьманських гвозів Здвоє не варта стояли Ножко своїх людей поставив Бо він же не вірив нікому На навіть Война Розкого зупинили й клич не поміг Що лише упевнившись, В то ж самості осіб пропустили Гетьманський зір стояв посередині Там, де візник Двоє чурів куняли Гетьман спить? Шепотом спитав Война Так, навіть не будились Прошепотіли «Може, і ти підеш спати, Ганна?» «Щоб не заснути, правда?» «Ні, краще посиджу тут. Ніч така гарна. Вітрець з надмери поюває. Скинув контуш і розстрелив на мураві. «За зелениця, – сказала, – нехай. пощо мені його. Нам тепер у жалоби ходити». Посідали. Польові коники цвіркотіли в траві, десь далеко перепели били. «Піть, піліть». Зорі відривалися від небесного склепіння і в безвісті летіли. «Скільки зір?» шептала Ганна. «Скільки зір?» «Не більше, як у нас». «У нас...» і задумалася. «У нас...» і не докінчив. Мовчанням говорили. «Боже!» скрикнула нараз і перехрестилася. «Що таке?» «Нічого!» «Упала зоря!» «На собі щось загадала?» Тулилася до нього... Гладив долоною її дрібну руку. Дитина моя, зоріться світи. У них свій закона, у нас свій. Між ними і нами нічого спільного немає. Не турбуйся. Чув, як билося її серце, ніби пташка в жмені. Нічого спільного, кажеш, немає, а ворожка зір долю чита, як із книжки. Ворожка брешен, вірте їй. Все для гроша. «Не кажи, Андрій, не кажи, мені ворожка не брехала». «Ні? А щоб ти знав? Ще я дівчиною була, десятилітком, а вибігла з нашого саду на леваду. Дивлюся, біля стежки циганка сидить, страшна, як відьма. Я хотіла втікати, так ноги до землі прикувала. А вона «Не втікай, ясна панночка» каже. «Дай мені свою долоню, поворожу». «Не хочеш? Боїшся мене? Чого?» Я також колись гарною була, як ти, хлопці дуріли за мною. Не хочеш показати руки, так я тобі і зір поворожу, бо твоя доля цікава, ой, цікава. Дивилася на зорі і хитала головою. Бог тебе веселою создав, казала. А життя твоє невеселе, дитино. Твій вінок із в'яночих квітів, твій перстенець із крихкого золота. Коротка радість. А довга турбота дістанеш мужа, та недовге подружжя, над ним зелена трава, а ти вдова. Ідеш полем голим, далеким, Серед морозів і спеки над грони, а кругом кров і стони. Ха-ха, Бог тебе веселою А не такою, як твоя сестриця, Сумнолиця, що їй не бували сниться, а дійсно бачити не хоче. На кого гляне, того і наврочить, На кого гляне, тому серце тане, Як ярий віск. Іди вже, іди, Написав ідею у півночі накопала Івана, Як доля лежить п'яна, Може, забуде про тебе. Ой, не забула, Сумом доповіла Ганна. Андрій мовчав, Якийсь кінь заіржав на весь табор, Розпучливо, жалібно. З рідними лугами затужив, промовив воїноруський. З рідними лугами повторив. О, на вулики, да на, на легачі, а на коники пута. Та підемо ми долю кленочи та з над до прута Може, й далі підемо, Ганне? Я ні, не хочу. Доля не питає нас, чого ми хочемо, а чого ні. Не питає. А вільна воля де? Або я знаю, бездольні мої, безволі. Відірвалися від дрібної землі, і йдемо, як вимелі, за ту гору не бачимо світу перед собою. Куди зайдемо, Бог знає. Сумна наша доля, сумна. А я так не люблю смутку, радості хочеться мені. Наїхіва тільки що в вісні, та і сни неспокійні сняться. Це якісь коні білі і червоний віз, Дороги впереріз, а придруга хрести. Пусти мене, Андрію, пусти. Не витримую тут. Притулив її кріпко до себе. Анночка, Анна моя. Великий віз підкотився на небо, ніби заїхав по них, щоб забрати і повести в невідоме. На ланах спіле зерно пахло. Земля не пускала. Піду. Промовила Ганна рішуче спати? Ні. Геть. Дитина ти. Далеко не зайдеш ти, жінка? Божа воля тут. Андрію, ти не знаєш, як мені важко на серці. Тримаюся хорого дядька, як, потопаючи стеблини, вмовляю в себе, що це мій світий обов'язок, а що торкне віз і що ступить кінь.